bigarren lana. Zortziko txikiko bigarren lan honetan Unai eta Oier arituko dira. Inauteriak dira. Mozorrotuta ateratzeko gelditu diren bi lagun zarete. Iritsi da eguna eta zu Unai mozorrotuta agertu zara hitzordura. Zu Oier mozorrotu gabe agertu zara. Inauteriak dira. Mozorrotuta ateratzeko gelditu diren bi lagun sarete. Iritsi da eguna eta zu Unai mozorrotuta agertu zara itzordura. Zu hoier mozorrotu gabe agertu zara. Unai asita iruna bertxo sortziko txikian. Hoierek betiko eran nahi duna egin duta Zu horre lako azera hoie zindet uka Itz egin genuen da gubiok bilduta Geratu ginen etortzea mozorrota, geratu ginen etortzea mozorrota. Ba orain itxi bear dizut nik aoa. Bai hori genuen taneukan gogoa, zure galderari erantzut eranoa, hau da bertxolari bat daukan mozorroa, hau da bat daukan mozorroa. aspaldi hitzen genun ona etortzea Eta pasatu nuen orduan trantzea, egoera hau uste detnik hobettzea, Segie eta Juan Mozorrotzea, segie etxera eta Juan Mozorgotzea. Eta mozorrotuta ikusi alnau zu, horrela egin eta politaz haude zu, Mo zure mozorroarekin hortik eman musu, agian tapautu Agian tapatu taligatuko duzu Agian tapatu taligatuko duzu Zukain baten daukazu itzata kontua, aspalditik dizut neurria hartua, bainean ez sekula gaurkua. Momentuan geratu naizni bakartua, Momentuan geratu no ez ni bakartua. Betiko arropaik bai da dauka, dauka tipinita, etxera junta mozoroa ipini baitita. Eta hau esateko badaukatirrika Se hostia egiten du su printzesa jantzita Se hostia egiten du su printzesa jantzita